بسم الله الرحمن الرحيم باب التلقين لباب کې مصنفو د تلقين مساله ذکر کړي مونږه او تاسو د تلقين معنا دې او دیمه د تلقين حکم دې کول فکرار او دیمه خبر کی کما تلقین دې دا غي څه حکم دې تلقین چې کلا دې چاز کرن شروع شي نو په هغه وخت کې هغه ته داسې خيخي خبرې مړې تکول هندي چې نه ځا ته امر کې چې ته یع کلی نو یادی څه خبر ورکا کاوه سختای ممکن نه چا غ انکار و ناګر تی له دا و انکار له سې اعتبار نشتا لیکن له شقاوت علامه دا شدات و کي سوګ د کليمه وې نه انکار و نا توبوي نه علمته خپل من کې ودا سې کليمه وې داغه موږ دې ترپت توجو را شي چې کرے کليمه وې له دې شي اجیره کلام ده د داش او ک بیاغه سې خبره وکړه بیا یې یو د ترتیب کړي راځي دامه کولې شیخ خلقو چې خپل مې کې وې هغه کده الله نمو هغه ترتیب ښه تر کړل راځي مې من د الله نمو لوک او دغه تلاقین دا په یول حاصل ایګلی کړه استوراشی 30 مستحب ده د مور او بازي خلک کوئی چې دا واجب ده ظاهر الحديث نو اس ګل نسی ایګ لقی قول لا اله الا الله رغدري او بازي معنی چې اتفاق نه ورکړې په وجود د تلقین لیکن دا اتفاق صحیح نه او کوم شو دریم تلقین وقبر کې مړی تکول او عام طور زنه خلکو او داسې او داسې بو وي نو دا تلقین نشمعو غیره فریکللی شوالا یو لقمه باندې ترحیله او تلقین ما قبر کې نه کیږي او بچا کو نه دا <سؤال> دې کتابونو غوړي موږ شهر په اړه نه یې سابې نو هغه دین کې اضافه کول نه <سؤال> رسېږي هغه تر دې په مشروعیت باندې امام شافعي سے قائنده او د شافي مسلک کې د بدعات او فروغ لګ دیر دي زموږ د انټي مسلک تمضي بدعات راغلي دا د جوار د شافعيیت شېده او په جوار کې پاتې شو دي او بدعات کې نو دې کې هم بدعات نو بزل المجهود کی سارا نپوری رئی مولا تحقیق کلے رئی چم دہ احناف و پنزبانی قبر کی تلقیم ننے جائز بل هو محدث و ملکدا محدث تے بیدت تے نرے من قول نبی علیہ السلامنا نصحابونا رستوان کی خلق پیدا کرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معید چاہ چاہ چاہ خیرہ کلیمہ لا الہ الا اللہ شنو داخریہ بجنت تا لیسی او بلہ خوالہ علی معینی سے اتنا تحقیق چیڑا دیتا علی قاری سے چې چیڑا دیتا چی لا الہ الا اللہ کنا محمد الرسول اللہ وسحم نبازی خلقو لا رائدہ لا الہ الا اللہ دادک کلیمید توحید او دا کریمي طيبيني بارته کریمه طيبه خو یو دي ديو نن دي ثاني وسامران الله الا الله محمد الرسول الله دا تحقیق هاي قاری سیو کړه او دا تحقیق علماء ني سیو کړه دا سيديرو علماء خو فوخطاب سیه تمامي او شارح ده اغا دايني په تلقین کې کوم مستحب ده محمد رسول الله ثابت مليسب لا اله الا الله لا اله الا الله دا کلمه جزي اول نه د او محمد الرسول الله ته جزي ثانی نه سنت و نو څوک چې دا زده راغلی او او څوک دا جزبوري خاص کلیو حدثنا مستدمن قال حدثنا ليسن قال حدثنا عمر بن قال حدثنا يحيى بن مبارك قال سمعت ورسيد يقول ياخذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيلوا مطالب قال لا اله الا الله قال حدثنا عبد الملك بن حبيب لمروانه قال حدثنا ابن فاطمه بن فضاله مخال من مالك الى بدل من وقال اللہ تدوران فسنید لگی خیلی ملائک وینویس الامینون علاما تقول نقل وقال اللہ مخفیل ذی سلمت وطادر رضی طبقی محقی مخلوق بی آسلید الغابرین وقال رب والا لگی اللہ فسح لہم کی قبری و باب ترمیز المائی تا باب نپا بیان زمان پتا ولو دسترگو دماری کیا شکلی لسان مدشی اندرہ استرگیو پتا ولیشی نائی کیونو اقتدادا شوک پیام ودیم دتی دسترګري سي کوله او پاتشي کنه مړي او دا خو رحم کوله پاتشي د دې شکل جوړه ما د نماي جوړه څنګه ني د انسان صورت به د نماش وحاله د ژوند کې یا د مر نفس په دې وج باندې ترې وړل نه وړي پټه دتی با دي شي کله انسان مړ کی حضرت تر کی سپ کولا وی کولا څنګه د روح دلم ختم کولا وا فاتکی دلسې بی پیدي تمې سره مړه جهان روايت کړه دا ومنلو ني نه چې داخله شونه بیر السلام په ابو سلمہ باندې لیکاون نه ورشق او کولاو او فاتی شود اغه نظر ترې ني کولا یا شق بصره او د ګلو پریشوش پرسترګل هغه اسلام نبي رسول مها پټي پټي سيهانا تو نو خلقو ده هلغه نه کوشش او پات نو وی نبي رسول دوه غنه مولاي په پرده غنه مګره خير خيرونه کوي څنګه عام ده ناپو پوو خل پادت یا تینې ملایکه انې نه پاسته اللہ <سؤال> محفر لیمی سلام آیا اللہ مسلمہ وغیب پرتکی دراجد آگا و ہدایتی اپتا خلقوں کی او شیطر ددن خریفہ پر رسطردکی رسطنو کی جبچیلی امونکتبہ خنوکی اولتا واغفر لنا ولہو رب العالمین و یا رب العالمین اللہ محفر لہو فی قبری پر احتیاء و لفق راولی و نویر لہو فی او انا را و پر څنګه په خبر کې ځان یو عالم دي بعد نو صد ابو داود کې دې کې دادی چې دا سترګې چ پټي دا د روح او د نفس رګي به جلدې نه کوي او دې کې به او اخر ذکر کړل دا محمد هم محمد چاغو مه سره نقل کوي چې یاپوري موالم چکړلو پات کې دو نو درا سترګي پټې کړې په شپه په خووب کې وایي په خووب کې وتدوي اعظم کاڼه لريه تګميزه کائناتي قبل ان اموت غرض تقديم جما سره ورسيدهو راه دينه چې تاسو ما سترګي پټې کړې ما زماده مړ کېدو نو دې خبره کې دې نه پکا پورا ثاني وایي چې سترګي وله نه پټي او یې ځني تللي چول کو پاتې ونكذل ذا جرى ايت على حدت و قال حدت محمد قال و تقول حدت مصيبه من الله و انا اليه راجعون الله عند احسن نسان خبر شنو دی ان می نه ترام پرمای چې کله ورچی یو تا څه مصیبت نو ودي وي ان ان لله وانا راجعون دغه دغه ستریدا چې دلت کې مونږه پاتني زبا همیشه پیراپني الله پاکستان سره ز ثواب غنو په مصیبت فاجرنی مال بری کیتا اه اجرت راکی بدل راکی پا جورونی اجر ما دا او اجنه پا جورونی دونه دی اوبه دل کی زماده پاره په بندنه دي کی خير دي نه باب القلمي تي سجدہ بني قال حدثنا محمد قال حدثنا بار د غمل کیتی په ټاوله شي ما سره د هرې ګلې انسان له خوخي نه دا وزايره خبره چې سم د ځاړه غوړي تنظیم نه کیږي بابا برابر نه نور دا وینتي دامات بکه نو تل وخته پوري د امره په کپڑاو و وېرونی په تول پکات مړيږي پټوالې لري کار کو نه لري انره خو دې بر راځي مړي تبه دا چې د شرید احکام نه معلومي اقلنی مبتدی کومدار چې دمر نفس ایستل <سؤال> دی انسان مدن کی خام ته تغیر تبديل دی بیا خلک هغه لری او ویني او دا غار قباحت او مجلسینو کې بهاني چې ګورکان شکل خراب شولل ترنکه دا شی تور شه رنگی باندې دستر شه نه ده یو غیبت کی خلک هم او دا سره یم بل خلک په وړاندې څنګه راته او داخلق دي تنه ګوري خو په ځای را کومه احکار کوي او خلک څنګه دلته زیارت ترازه دي مړي او تاسو ته پټه یاره دا دي ترانه دي کرا جنازی درانه دي نو دې حديث چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی نے صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شوه سوجي کوي صوبي نو حبره په صوبي حبره پټکړې شو په یو جاما حیباری دا یمن کلیو شیحر نامد آدگی جامی دا, دا مشہوری راہی بارام داتی منقشہ و اندکہ پڑائی کرخی پازیو آلی شوی نایکی نبی علیہ پر پتشوئے ہوگی اضافت سفردوانسو جیو جیب بازی لوگ قبر کی تختو پر کریمہ لکتا ہے پھر تختیں قبر پر رکھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے یہ جایز نہیں ہے بلکو الغرد کام ہے لیکن لیکن نہیں ہے اچھا قال حدثنا محمد بن الاعلی ومحمد بن حكيم وعبدالمان قال حدثنا بن مبارك في امامه مين عمل عثمان وراشد بن حيان قال باب القراءه عند المائت قراءه اول لمري بخا دي حدیث کلال نبی علیہ السلام فرمائی اقرا ياسين تسل لوليس ياسين علامۃ تکم بوله بعض محدثین وې د موتا مراد محتذر ده هغه څوک چې د غذن کدن شول شي الا اطلاق د ميت پښېره مجازا اعتبار د ما یقول الیه سب معنا دا چې د زن کدن په حقیقت تاسو د او دی کې لا نقطره چې کلام سورتیاسین و لیکي نو چې صاف آسانه و بل را چې سورتیاسین کې د کومه د دین مقاصد دی مهمات اور ټول ذکر دي توحید مسله پکشته د رسالت مسله پکشته د تصدیق د کتابونو مسله پکشته د ایمان بیل اخرت مسله پکشته او د محمد دغسی رد شرک پرې کېشته او رد منکرین پرې نشته زواج نو دایته چې کله د خپل ځنې شي ولې مو توجی دې خصوصي اثر پخې کید دبا پختګيره خلیره شي ولکه چې په صورتیا سينه غو پويږي کنه په صورتیا سين نه پويږي نو صرف د پختګيره کلیه شي هغه خلک وې چې قرآن یې موږ ته بیان وې نه ټول انګريزان وبچي چې قرآن موږ ته بیان و او بګینه مولا مولای پتور ایزله چې پیړ مولانه پوره کتا دو لورابم شو کی وران در پات ته یی پینځه ماده را جوی دي نه له بګنی په تو اترو وتا تولنګ ری ځانوب تیری مالګر کې د سړی وانه قلارې کې دته سوتیا شین په مړو باندې وای مړو نه ده دا ځنه کدان چې تشول شي باض وي چې نا کله انسان مر شنو او خې هغه سره صورتي سينو الفکاری وريده اشكال نه پوخه او دکلني چې مړی ته وصل نه وي او پریشه نه غي د مړی پوخه کې د قران هڅه لوستل چي نو دا ان قران لوستل مخروه دي دریم چا نه ویل چې د مړونا دغه چې غلط تاسو مخبرو تلل شي مسرت یاسین له اسال صحاب ده پاورای مې بدلیک ده ابنہ بد دنیا رویتم نقل کړ تا اکثر روایتونه ضعیف دي یا اسنانه خلک دې چې دومره خبري ترته ورسلو ده غمور ملکی ده نو یې مونږه په تراغاله مونږه سیمرائش ابی ملکی حضرات یاسین ورته وایا مسرت یاسین ده حضرت یاسین ورته وای دغه په تسوکی دغه خپل امقابله ته وای چې تاسو ته د حضرت یاسین نوې خبره معلوم نه شي نن مړی ځن کدن پټه یو خا نور په سوچ نګیږي بریږي ما ته وای دا په باری تفصیل اوله مړی په واګه ترت کول نوصل نماز کې فوقه او تمرہ ویلي او دا وصول نه پس د ځایز بینه غوي نو وصول نماز کې فوقه او تمرہ کومنه وتمکر هوی نو مچا باب الجلوس اندل مصیبت تاسو پنځه دېماله ترې کنه وایته پنځیر په تیما کې سویرو چې تاسو په کوي حقيقه همدان چې تاسو قباحت دې انسان ذکر کړي ذات دې چې باندې ذکر کړي ته ويند یو کولی دې دته پمون کرته څه باندې کوي یا دا خبره ده زم اندازه درجه وین نو د قران در ترجمه او درس پورته ک نه ویل کېده دا کمزګي نه کېده زم اندازه درجه و دا مونږ خبره نه درته وکړه دا چې ارسو وي دا زم کراټوي کرابلو سټو موږ دا او جو کس نه وتی حق کس ته درې ونو د قران د درس نه کوي په راتګ کې دا بالکل انګريز بچیر او دا که سر ذره زرګو تصفیړې راړي کنه بالکل انگریزانو او د يهوديانو ملګري دي غرام د قران د رسول څخه نه کوي او د قران مخالفي نيولام اجوز ارس نوم له جماله د ذوک د کېتالتي ته بيليلا نه کوي چې نبيه ني و سلام لړاي نه لړک نورتقوا او چې وقاتلو او لړاي کوي او لړاي کوي او بيوي لړاي او بيوي نه اے پیغمبر لڑنے بڑھنے کے لئے نہیں آئے تھی نبس ہوئی جو لڑنے بڑھنے کے لئے آئے تھی قاتلو و قاتل قنام رون علی خبری کو اختشان نم مالی پلان کہہ پلان کہہ رہا این بہم مسئلی جوری بام الجلوس اند المصیبت کینا سلد مصیبت پا وقت ادی خبری مقصد داری شکری انسان تیسا غم راش من غم پا وقت کی دا څوکول چې انسان سنجیدګۍ سره صالح لپاره کېني او په دې کې د هم څه اثر ظاهر شي دی او بلکې دا زمونږ د دین نه اسلام در پیل دی او دین نه پرادت پرېت نشته په پرادت پرېت پرې کې باقي خلک نه تيږي اگر مصیبت پا وقت دیر و آلاء یو چگه یو گریوان نشد یو سر دیری گریوان یو سر دیری گردیوان یا دارونا دا هم یو ممنوع کارده. ناروا کارده. بازی خلق دیسی لی کزین سوپیان. چه اگر تکلی دیو خپلوان دمرگ خبر راشد. نگر خاندی دا دا دا دا. اگر رزا که قضا دا. اگر دا که خپلی شجاعت خکار کهی. بعدی خلق داس کی دا ومناروا کوي دسه وکي چې نه د الله نه غري شکایت او نه د کوم دي بالکل په لبادري جارو پریغم زما پروا نه شي دا کدا غم پروانه کو زر شقاوت قلب یعنی علامه چې دی خو یې بچي مړله په کوټه کې پروت او هغه প্রদেশ ته د برکارې دعوت ورکړه دوز شقاوت علامه او دی هو دایو خبره ده په انسان او غوړي علاقے نو دا د اعلان نشکې شي کۍت علامه د دوه نورو مرزان ساتي او نبی ابن سراتو والسلام انیا ساره د غم تشکمون راغدی نه درغو زې شریث ثبوت نشې بل کې دا ناروا دا لري ټول وکړی په دې کې بد ادبی ده آیا تاسو سره به دې کې د مړی سره راغور خو سره نه ځان بازي خلک دې عزت نه پاره ټوپې د حق نه نن لري کوي بلکې ټوپې ورته ورته سر کوي یې د یا کپن باز خلانه دې راغره خبره نه لري جاي کپن خبرې رسره روانې دا او تاسو وښنه ځم مخکې دې تاسو سره مکو 아이شر نه وای کله چې قتل <سؤال> شو زید ابن حارثه جعفر عبد الله میرواه غزوې موت کې وګننه شي او خبر د امر نبي اسلام تر غیره نبي اسلام کنا نبي اسلام په جمعات کې عالمي ليش په مغرقه حزن او قصه ذکر کلام دا قصه ایمه بخاری اول جلد 173 سو کې ذکر کړل دی باب من جلسا عند المصیبت او رفیع الحزن باب بیان دا د ځکه چې د مصیبت په وخت کې او پاک د خفغان اثر معلومی ليش او دموونی کری دې جناب یې دراو تسال و سلام دا درې کسان لګري او دا وی دمر خبر راځه نبی رسول سلام جمعات کې نهسته 아이شه ورځ ولاته نه هاوی چې ما کول د نبی رسول سلام په مخ کې اثر د خپغان ولیدو د دروازه واه کې راسیو درس غونډهونه غړي درس کې ما کاته نبی نے سلام پر مخاطب غانم او داخ غانم مدينه نبی نے ترن غم خړلې په انسان چوه جوړ غنم سپل نبی سره خړلې په دلا دا پرې مخ باندې اثر راغلو جو او دې دجا پر فکر کې جڑا غان نبی نے سلامات علاج شغلي مځاله اچلاو نمنه او ته دی وی لاشه مننه را غ او نمنه کی ډیره سره وی راشي په بخوالاو سر ولخاوري واچي ته ما چې ځالي ما کار کوي او نه پیغام برپري چې دان شکرته دې نشم کولای بل سو کولای پیغام ور وري په ځی ځانې نه سي امره اگر باندې باندې شکایتونو انبار جوړ شو اصل لیسه ټیکنونو خدامر خبري یو کار نشي کولای مزغل شي بلچه دیواله د دانا د څه تفصیل دی بهې جمعات کې دانا ست نبی رسول الله کر دې اتفاقي کړو د دې نه پر نو کړي د ځکې نبی رسول الله مجلس ماتم جوړ کړو دیوې نه په جمعات کې تعزيه کول فاتحي کول راته دي لا يجوز درجمان د تقدس خلاف وای وای با متعزیه تعزیه د ازان له ازات صلی و اور او صبر کولت نو ساده شو چې چاته سغم ورسیږي غې نه پاسته غلطه سړي ورکی د خبرې ځان پوه کای د مړی حق په دغه جنازا او دفن کول او د ژوندو حق تعزیت نو کله چې کم کور کې مړی وشي نو په دایي کې دوه حقونه یوه د ژوندو دی بل نه مړی دی نو مړی حق دغه جنازه کې په شرکت کې د قبر کې خبر راوول کی او د ژوندو حق داري ته د کور ته یو ځل لاړ شي اغړه ته تسلیخه بيو ته تعزيات کي دا مسره ده اغم کوم قربتي وي او پري غم باندې غم زده وي اغتا ته تسليخه بره کول دا دي خبري کول چې پري سردا غم بدل شي دې ته تعزيات ویل شي او دا تکالتي تک دي دې باقي خلکو جنازه دي او به نه جنازه خو ځان نه مړی هکو ته مړی کوټ تک ده جو دي حافظ ده سره ولې بار بار تک نشته یو تک دي او دا تک تر دریو روز پهولل له حاضرین لپاره دریو روز نه په بيده حاضرین لپاره تک نشته البته تو غایبي او اغه نشره دنه کاغه دریو روز نه په ستر شي نو سم سره کم تر حاضر دي کله کیږي دریو روز نه په ستر باندې دي چې وخت وو او بار بار به هم نه به اندی کی ته خوراک کاک نه به هم ځان ساتي او ارنده میجست اخرا که د کل <سؤال> شروع جوړ کړی او مړه جوه شنو غم ار د کومې باندې مرغم بنای نه نور خلکو ته غم نه دا پخديره د وکواله دا تزيلی شي د ټول خلکو رسونه بیا اصل کی تازي ته د دقیق تويري چې د تسلي خبري کول اغتا ار غزره پر دې اندار نه ست جالو ته په هره جو تګبيق مه اب می ادم دنه امام سي براغل یو نا په یو دعا وکي یو بیاو کی یو بیاو کی یو بیاو کی یو بیاو کی دغه دغه یو خبره را شتا یو خبره وکړه ته سړي ور وکړه ابه برخاص کې او په اخر کې دعا وکړه پاکه دره په دې نه دعا کوله دي شي ته میجلس برخاص کوله لاره لګیندا دي نیک دي کتب زوی دعا لازمه عليکه دعا بوک مدیدوا ابو دې صورت نشته دا چې هغه نمایشه ماي ته تللې خبري ده بیا دا تاذیت رضی الله پارکسنګا نه دي په حدود کې د نړۍ پر دې په پا هيڅ طریقې سره لهش عبد الله بن عامر بن عاص رضی الله عنهماوي پخبر کې کې هودې یو سره د نبی رسول باندې یې اټکی یې یو مړې نو کره چې مونږ پاریو شو واپس شو نبی رسول سلام مونږ هم من دندو شو نو کره چې برابر شو نبی رسول د خپلې دروازې سره نو ودریدو فیزانه نو به امرات المقبلت نتابه مونږه کوم مخشودې او زنانه چې بها مخرات دونکوا ارمان ګمان نه په نبی رسولم چې غو پیجاندا نو کره چې غل سيته رسول هغه پاتې مرجاوا او یری تار رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اخرجیا فاطمه من بیته کې سې شې وستلې ای فاطمه نه خپل کور نه دنه چې ته کومه زنانه وې ته او استاد او استاد ته پوسنه کې چې ترته لاړو چې پوس کوا چرته ته مونږ کرکار نه ای دا پیغمبر په اړه خبره کې اوس وره قصو پری سوچ کې نا وی راغلوم دا پیغمبره اهل نه کورته رحمتو ایرہیم ما دعا ترحم وقلان دویتا دمڑی دویتا دمڑی دویتا یعنی دیچہ آزائیتو ہم ما تسلیو ورکر دیولارا بیهی پری ترحم سلچی رحم وقلان وطریچہ اللہ رسوس کو مڑی رحم وکیسی نعوی لیتا نبی علیہ السلام پدع اللہ کی بلکتی محمل کودا کہ ریشی ترسید لیوی لدی صرا قبر تا جاہلیت زمانہ کیا خضی قبر تتلی تو با مقبر لتتلی نوویلن فاتی میرزن مآزلن پناہ وارن قال لا صرا پناہ وقتو صرا اوحالنہ نے چماسانا اور دننی کی تذکر کے بدی کی اغایت تذکر کے چلانا اللہ زائرات القبوری والمتخیزین حدیث نبی علیہ السلام علیہ و بلغتی معامل کودا کچی ترسیدلو ایدیو سر قبرنو تاع گو ریزی کو ساروست خبر اذیکر نکل فضاکر تشجید انفیزا لکن مانک کتاب الخراج کی داریم انگیو بیان کردو تا سو کتاب جنت تنوی تر ترسو پوری چستا دو آغا پلار چکمدینو پلار دغنوی جنلی نکته تا غنوی دل لري دا له سره سره سي لري دا خبره وته اوه چونکه مستند یو ډیر خفه دي چې دی ادب نکاره او دا شی په کارم ار دې کې بن ادب نکاره دې ته وته دې ادب نکاره واز شیخ محمد عوامت زمدا نکړې چې په کار دی جی د ايمه ول الدين مبارک انسان ادب نکاره والی دا سي امره عمق زمي خلق دا غیږه وکول دا سپارښتنه پاو چې نبی علیہ السلام خبر اکړو چې چرته فاطمه رزه حق راکړه په کله جلدی आज الله خلق کوی کومې خبره دی وایي د وځنه بعضي عمر چې د تعلق د نبی علیہ السلام سره ده قول الله تعالی په دې کې چې به د بریز نه ثال تر بیا نه کولا کولاته کوزمو قال قبر په ما احتسبو دي نو قبرونه دي په څه کې زموږ په مان فکرې کی چې کومه کمیټي یعنی هر میاشت صد روپۍ راتولوي آیا د جاہیدی کارو پلاغې نبا خوراک ور کوي رسم رسمونه کوي جاہیدی ده واجې او غلط رسم ده او که رسمونه نه جاہیدی دي او نه جاہیدی اپا دې شو خوراکونو اړه به تاسو په خپل سوچو تکبین او تجهیز المیت نه قبل تعزیه تا وکنه مړه مر نه پز تازیته چې انسان مړ شي نو هغه تکبین نه مخیو کورستئ اصل خبره خدای نه چې انسان کله حاضر شوه جنازه او کی تعزیه ترسته او کی او کځت بالفرزاسی چې ضرورت یو او کې نوم کا ورش تازیته خدای دې یو امر وشو بل کار نه پاتې شو ازو صبر اندر مصیبت این ایجی قل حضرتنا محمد بن عصرنہ قل حضرتنا عصران بن عمران قل حضرتنا صوت و انتابقیم مرنسی قل اتا نجیب صلی اللہ علیہ و ادیتت کی علا تبین اللہ فقال اتاقیب اللہ صبر پو مصیبت کی انسان دیچی تکلیف ملے ہوشی بایر چی پاوق کرید صبر نکارو آئی او دنی صبر نکارو آئید او دنی صبر نکارو آئید نو پریا هول وقت روز تا او بیا د مریض خبر نه دا مونږ دی خلک یو مونږ سیبوسه پاتشه نه ناغ او دل به نه کله په افغانستان کې یو خان او اداره سي پیو زو نا وای مړ وو ته په ځان خپو سره بچي نه لري جلال په مخه نه لا دا تیاټه کو شو دا خارزي مخه پکې یو مخه پکې یو مخه پکې یو مخه وویشي ندایو له <سؤال> مايو ورپو په درغرب او خان چونه دغه وټه اجرو او اجرې گېدې سي ولېوانه <سؤال> هغه دیونی په کیسه خړو وډيام کولو نامونیان جون او د خان ستدا <سؤال> مسریک یو دا قسی او تکي یو دا ترغيب ورکوې چې تفخ په کې یو مقرره به دا تسمې سي وې او خېبنده علاوه تر په نوو ورې دا خبره اترې بیا خیرت رخصتي دوه خان سي وو لو بیا ته دې دنیا نو وي چې خیر سفر کو. هغه باندې دغه نه غالي وانه. الیوانه دې په ميدان کې توښو کنه او چې صبر نکې دامنې نيسي. او یا خانم وي چلکه مجلس پر خلاصې خبر همدار اسکو. نو یو ټول خبر نو ی دې ونی خبر دې وک. تاسو خیال نه چې روسه صبر وکي نو سکه او ازل کې ثواب شي دی نه په یول وخت کې اصل ثواب په توخ کې دی یول وخت چې کړه دا ذکرما کړني دا وخت انسان ځان فلکي او ځان برابر کی دا را الله علیه السلام په زنانا چی ځړل په مشمانه شه دی او الله نه وریګا او صبر کو زنانا خدا کوم خلق دیک نه قالت ابي پما تو باندې ته پروا ته دې مصیبت په مصیبت او زمام بچي مړله زمادل سره ته ته ست پته هنه بیا نيترانو نه و ازب ځان نه خبر او چاورت وی دا خدای پیغمبر وو پدی وو خو نو بیا نيترانو مو ته و نوي خدای زنان چې خبر شوې د نيګير السلام چل په دې ذیما کړل هغه دې زماني خذ نوې ک پیغمبرو کار دغه خبر ورکوله مسلمانانی نوراله نبی درن دروازه باسر روان چا دانه موږ داخله د هغه بعد سې هیدا له پیو مرمنه پی ځندنه نبی درن تو درن نور ته نه ورته نه نم صبر اند صد متل بولا صبر چر اجر ته الله ورکړي دا صبر وکړه دابته وکاله ال نې دغه حد کنا من ولي یې چې قال حد کنا ته او او دغه دی په بیان د جړه کی په مړی باندې راوی خبره اېده چې جړه په مړی باندې نه راځي او جړه ستوي د سترګو نه وښ کیستره او دغه حبګانت یو یوه د چاوتو یو ګډیو خبره تو نه نه راوازدلې ده په نوح په سمهب نې دیر وې چې د نبی رسول زینب رضی الله عنها سلام و علیکم و نبی علیہ السلام ته جنګی علیہ السلام ساو او سعاده ما زمما ګمانم دي چې ابی هم او بن کا دما زې یا لور هغه ته ځکه دا نه راغلی ده دته مخاتره ش نبی علیہ الصلوۃ جواب وله سلام ای وی ابیه ما له چې قل له قل ورته وی دائم ما اخذا زلا ده پارا د اوس چوي تاسو ورته لري هرڅې دا څه په خاص نه چې کړه لاړو او د پیغام د پیغمبر اسلامي د نبي رسول د توریو دا مرګ دې کار دې خاص کړ دې بچی مرګ به چا په غوږیږي مشکله پار سره دې پیغام راوړي او تقسم علی نبی اسلامي قسم ورته خامه خطرشه نبی کریم اسلام راځه او دا کسانو سهومو نو ماشومو د نبی کریم اسلام په غوږ کې کې خورې شو او دا ده چې شروع او نفسه تقعقع او دا هغه ساتجو داسې زرد کده پورتو انسان چې مرګی کنه داسې زرد زرد شي وفادت عنا رسول الله صلی الله علیه او او باز ابیریس ترګی د نوی اوخ کی بې ورته ما هغه داسې اخی الله اوتی د د سترګو نه اوخ کی په دې طریقې څه جړاوه هم نه ني نبی عليه السلام وی انها رحمت دار رحمت ته اذا هل لو فی قلوب ما شاګی در الله ایا کنه دره هم کې له پاکه قلوب انديان باندې پاک چات پاو کې شبکته وره امي نندغه جلا دور مقدار کې ثابت شونه ميل <سؤال> سلام ته تذويری پرطاپه دې ځان ته پر وکړه چې ذکر چمړې وې چې نو خلاق الله په نوې اختر کې ورزې داسنګلې قبرانه قبر لدی دا ناجایز دی اگر درې ورځې د اقوا تعزيات او د اختر ورځ د خوشالۍ یا د غمونو نه اور جنانو قبر دتګم نه نه جایز نه جایز روس د مصر د روانه د زیارت قبر واي نبی عليه السلام به گاښ په ما بچی شول نه مې ولخوله په نوم نفرکار ابراهيم پاکسه ذکر کښې ان شاء الله کتاب الکوثرب کی بل تفسیر راشی ابراهيم د پیدایشت او مروغه انا تجا هو اماني دلعو دغه پیغمبر اسلام یقین به نفسه چې د په خپل <سؤال> نفسه تصویر کوله سمازه النساء وته محمد پیغمبر اسلام وسلام ته په دمهات انارس سرم او اسلام په دغه موقع پیغمبر اسلام ایتد ولا نقول الا ما يرضى ربنا, ربنا يا يوردي ربنا تدموا لين تريوق کی گئی او یاذن القلم کیا او موږ بنوي موږ اگر ته راضی کیږی چې موږ رب ته راضی کیږی چې موږ رب لرا یرزم مجرد اول کی پیدرته کی ان مکه یا ابراهيم لمحظونو قطا غم جنو خپايو دمره مقدار کی ممانات نشتا خو دینه زیات چي مې واحد داخلي مناسب دی نه نومه او سما درو دتا